O zi rece de februarie, în satul Aiping, la Hanu Caleașica și Taip. Afară, biscorul își era cumplit. O sobă caldă. O da, și o sobă. Strașnic, fric. Nu-i așa, domnule? Da, da poftiți, vă pe aici. Pe scala aceasta, poftiți, poftiți. Poftiți așa. Cine o fi? Un străin. O fi se cu trenul de 4.35. Da, ai văzut ce înfofolit era? E, băi, te cred. cu gerul ăsta... asta. vă rog, în camera asta. Aha, am făcut focul acum în ceas. Se încălzește imediat, așa cum acum să vă iau haina și pălăria, să le usuc la bucătărie. Nu! Mulțumesc! V-am întrebat dacă nu vreți nu! să... Nu! Refer să le păstrez pe mine. Cum doriți. Nu. Acum să face cald. Bine. Da. Atunci... Atunci o să... Masa-i servită, domnul. Oh! Să-ți totul pe masă. Cum pot să iau lucrurile să le usuc? Lăsați pălăria. Bine, bine, îmi pare rău, domnule, nu știam că... Mulțumesc! Ce viscol sufla fară! Să mai ia sus și mai multe nu. Asta. Ce să fie? Ne-a venit un client. Acum, în ieri? ierni? Uh -huh. Nu prea să fac pe la noi mușterii pe vremea asta. Lasă că ne prinde bine. Dar dacă l-ai vedea bietul om, are capul complet bandajat. Bandajat? Da. Hm. Cine știe ce-o fi cu el? Va de ce Știi ce? Nu te băga unde nu-ți fierbe Ai, E nu? clientul meu. A plătit înainte? A plătit. A, Așa că... Domna da, el e. Da, da, Vino îndată, dată domnul îndată. vine dată. Am niște bagaje la gară. Cum s-ar putea să-mi fi adus aici? A, bărbatul meu o să vi le aducă cu căruța. Doamnă Hall, da. vreau să vă explic ceva. Da, da, vă Eu sunt un cercetător științific. Da, da, domnule. Bagajele mele conțin aparate și instrumente. Trebuie să vă fie foarte folosite. Și natural, sunt nerăbdător să-mi continui cercetările. Se înțelege, domnule. Motivul pentru care am venit la Iping a fost dorința de singurătate. Nu vreau să fiu turburat în munca mea. Pe lângă asta, un accident A, am necesită o oarecare izolare. ochii sunt slabi și mă dor. Adesea trebuie să mă închid în întuneric, ore întregi, câteodată. În asemenea ocazii, cea mai mică turburare, intrarea unui străin în cameră, îmi provoacă suferințe mari. Aș vrea că aceste lucruri să fie înțelese. Au, oh, desigur, domnule. Și dacă îmi dați voie să vă întreb, domnule... asta e tot! <fie> <fie> <fie> și astfel, acest om ciudat a pătruns în viața satului locuit de oameni liniștiți, stârnind multă senzație și multe brufele. Toate au mers destul de bine, până în ultimile zile ale lui Aprilie. Până atunci, orice discuție cu doamna Hall pentru covoarele arse sau mobilele pătate de substanțele chimice, de pildă, erau soluționate simplu, cu un supliment de plată. Începând din aprilie, însă, s-au evit primele semne de epuizare a fondurilor. Într-o zi, doctorul Cas, pe care faima de cercetător a venitului și... Zvonurile asupra numărului mare de chimicale îl făcu sără curios și invidios, îl vizită, folosind ca pretext o suscripție pentru crucea rușii. Peste o oră, doctorul Casagitat și roșu la față se ducea la vicarul Banting. Petric. A, Doctorul Cas. Petric. Spune Betic, sunt Petric. eu nebun. Hai, Dumnezeu să te ferească, doctor. Dar eu lunate. Dar da, da ce s-a întâmplat? Omul! Omul, ăla de la han. E! Trebuie să deu ceva? Da, poftim ea. Ia. Da. ia, de aici. Okay. Ia ce s-a întâmplat? Mulțumim. Am intrat și am început să-i vorbesc despre fondurile pentru Crucea Roșie. așa. Când am intrat, el își băgase mâinile în buzunare. Da. m ascultați ascultat norcă induse. Mm -hmm. I-am zis că auzisem că se ocupă cu experiențe științifice. A zis... Da. Și-a tras de două ori nasul. Cum? Așa, ah. era recită. Da, da, da. Cum să nu recești Când că nu mereu așa am fofolit. Da, no? sigur că da, da, da. În timp ce vorbeam, mă uitam în jur. Da. mai sticle, reactiv, substanțe proanalize, balanțe, probete da, stative da, da, și... Da, da, da. Și un miros. Da, ce miros? Un miros de liliac. Da. În fine, îl întreb dacă contribuie la subscriție. Da. Zice că o să se gândească. Îl întreb direct dacă face cercetări. Da, zice el. Hmm. Cercetări grele? Da. Al dracului de grele, spune da. el. Și atunci începe să-mi așa. I se deduse o rețetă. O rețetă grozavă. No. n vreau vrut să-mi spune pentru ce. Cinci ingrediente. Aha. Totodată un curent ia la cărtia și fâști drept în somnă. Azi, dar. Și acum... Caută să reconstituie reține mm -mm. Și cum îmi istorisea asta Ca să ilustreze povestea Îi scoate mâna Din buzunar eh. N-avea mână eh. O mânecă goală eh. eu Nu mai spun nu să zic că e ciuncă Mă gândesc eu uh -huh. Dar pe urmă am zic cum vine asta -s -s. Cu Cum de stă mânică Ridicată de și deschisă dacă nu e nimic în ea nu? <cute> nu, nu, nu, nu, nu, am văzut bine Era Așa. goală până în cot Dumnezeule, am strigat eu atunci s-a oprit. S-a uitat la mine prin orchelare aia negri, apoi la mânecă. asta e tot. S-a uitat și pe urmă a băgat la loc, în buzunar. Spuneam, zice el, că rețeta a luat foc. Da, da, da, cum dracu poți să miști mâneca aia goală, îl întreb eu. Mânecă goală? Da, da, zic eu, goală. Da. Ai văzut că era goală? Zice el și se ridică în picioare a, Mă ridic și eu Vine a, spre mine a, Sigur că era goală Sigur Atunci încet Scoate mânica din buzunar Și o îndreaptă către mine Ca și cum ar vrea să mi-o arate Încet, încet de tot sa... Mă uit la ea a, Mi se părea că trece un anis ei, zic eu, răgușit, nu e nimic înăuntru. Ah, da. Trebuia să spun ceva, înțelegi? Da, da. Se făcuse frică. Și atunci mânica anii lui ah? s-a apropiat încet, încet de fața mea. Ah? Ah, o mânică goală, înțelegi? Ah. îngheța și... și atunci, atunci ceva exact ca un arătător și un deget mare... M-a strâns de nas De nas, înțelegi? Da, da, dar nu era nimic acolo Râs, râs dar eu eram așa desperiat Că i-am dat una peste mânecă și am fugit da, bea, bea. bea, mai bea, mai bea. Și când am izbit mâneca A? Am avut senzația că lovesc un braț, înțelegi? Da, da, dar nu se vedea totuși nici urmă de braț da, da, da. Să, asta e prea de tot, prea da, de tot. E, e, ciudat. e ciudat Foarte ciudat Foarte ciudat da. Peste câteva zile era sărbătoare. Locuitorii așteptau cu nerăbdare ziua aceea de pomină. Își periau hainele, își lustruiau pantofii sau ghetele de duminică. Această zi de sărbătoare început totuși într-un chip foarte ciudat. Încă nu răsărise soarele când în casa vicarului Banting, în timp ce acesta și cu soția dormeau duș. Încărțit ușa de la intrare A, a strămâta cineva Dragă a, a, Auzi? Cum? E cineva dincolo Ce spui? Umblă cineva alături La screen. Un hoț? Unde? Unde mi sunt papuci? Așa O armă, ce armă să iau? Fărașul, ia fărașul Ia, ia am strămutat! Îmi la cu niște chei! La piro? La sertar, nu? A deschis! A deschis acum? La cartii? Ce, ce, după cât. Ce e asta? A prins un ghibrit! Uite, te-ti pingau rachii! Îl vezi? Nu! Nu, văd numai lumânarea! Nu m-a banii Eu, eu intru înăuntru Ai grijă, nu uita părașul Mâinile sus Mâinile sus Nu e nimeni aici Ce-o mai fi asta? Uită-te după dulap Nu e nimeni Nu înțeleg nimic Aș fi jurat Lumânarea tu-și cine a prins lumânarea? Și, și sertala? Uite, e deschis! Bani, bani, s-au dus! De necrezut! Ia-l Ia-l -a, -a -a. Ai grijă, ai grijă. Ha? Ha? Ce? Extraordinar! Cu? Nu e nici aici! Doamne, ce mai fi și asta? Pasagerul cel ciudat rămăsese dator chiria pe o săptămână întreagă pentru camera pe care o ocupa la hanul doamnei Hall. În dimineața aceleia zile de sărbătoare care a început într-un mod atât de misterios pentru familia Bernting, doamna Hall se trezi hotărâtă să încaseze restanța. Azi o să iau banii. Eee, dar ce te-ai trezit așa de dimineață? E doar zi de sărbătoare. Ai auzit? A strântat cineva la ușa de la intrare. Dar cine a fi venit? Nu se vede nimeni în sală. Celătate, o fi clientul nostru? Eu știu. Mă duc să văd. Duc. Ce s-a întâmplat nevastă? Fantome? Mobilele. Ce-i cu mobilele? Mobilele mele se plimbă singură și pălăria. Pălăria? Ce-i cu pălăria? A zburat prin aer și m-a uvit în față. Și scaunele se mișcă singură. Aoleu, jeni dragă, jeni Pia un păhărel să-ți vie în fire. Ei, ușa, ușa, ușa, ușa camerei lui. Da, Mi-e frică. Da, Du-te tu și te uită. Creapă puțin ușa. Bine, bine, mă duc. Mă duc. Ai văzut? El e drag, e clientul tău. E în da? cameră. L-am văzut cu ochii mei. Da? Da. Atunci... Ei. Atunci, du-te, tu și întreabă ce s-a petrecut Eu? Da. Sau ce o țe frică? Mie. E, cum o să-mi fie, dar nu. Atunci, cu ce mai Ne Bine, bine, mă duc. mă duc. No, no. Scuzați-mă, domnule, dar... nu. te Nu. la Nu. Nu. câteva ore, la prânz... Da, da, da, Domna Hol! El e, ele Da, da! Doamna Hol! Da? O puțin! Te cheamă! E sus în capul scări. Da, da, eu acuși două cuvinte, Forte Să bine. mă țină minte! Veniți cu mine sus! Venim, ven Vă nota de plată? De ce nu mi-ați adus gustarea de dimineață? De ce nu mi-ați pregătit prânzul? De ce n-ați răspuns la sonerie? Credeți că pot să trăiesc fără să mănânc? De ce nu v-ați plătit nota? Asta-și vrea să știu. V-am spus acum trei zile că aștept un mandat. Și eu v-am spus acum trei zile că nu aștept niciun mandat. Când plata notei mele întârzie de cinci, nu e așa? Așa este pe La fi cu plata asta! Și v-aș fi recunoscătoare Dacă ați ține în jurăturile pentru dumneavoastră ascultă -mi. Ascultă, draga mea rog, nu, nu mă luați cu draga mea V-am spus că nu mi-a venit mandatul Ei, Și ce poți să-mi Totuși Căutând prin buzunare Mi-a spus acum trei zile că n-aveți decât mărânțiși Ea, Am mai găsit ceva Ia da. Mă întreb unde i-ați găsit Acum, da. ce, ce vrei să spui? Că mă întreb unde i-ați găsit a -a. Și înainte de a nota De a vă da de mâncare sau de a face orice da. Trebuie să-mi lămuriți niște chestii Pe care nu le înțelegem așa? Da, da, da. Pe care nimeni de aici nu le înțelege da, da. Și pe care am fi toți foarte dorni Să le înțelegem da, da, da. Sigur, este... adevărat. Da, Nu te lăsa da. Așa Aș vrea să știu ce ați făcut cu scaunele mele Și cum se poate că în camera dumneavoastră nu era nimeni Și pe urmă ați ieșit totuși din ea Cei ce locuiesc în hanul meu intră pe ușe Așa e regula Dar dumneavoastră nu ați intrat pe ușe Și atunci, pe unde ați intrat? Și aș vrea să știu Nu înțelegeți cine sunt sau ce sunt Ei, O să vă arăt pe toți drați, o să vă arăt! Veniți, doamne, Hall, Veniți cu toții! Ține! Ține, batista! Oare o gaură în mijlocul feței! O gaura neagră! Ține, domnul Ce mi-a dat? Nasul! No, un nas de carton roșu! Își scoate o celarie! Două, două găuri negre în loc de ochi! Uite că trage de bandaje! De păr! Trage tare de ele! Ce-o vreau are? Nu are cap! Omul fără cap! cap. Într-o clipă hanul se goli. Tot se îmbulzire la ieșire și alergarea pe străzi îngroziți. Se așteptau la cicatrici urâte, la o desfigurare cât de îngrozitoare, dar nu la nimic. Omul care gesticula, care vorbea acolo sus pe scară, nu avea cap. Vâlva făcută în aiping crescut câteva clipe. Zeci de oameni care se plimbau pe stradă ca în orice zi de sărbătoare se adunar în dreptul ușii hanului. Și iată că spre aceeași ușă sendrep tav acum făcându și loc mulțime, domnul Bobby Jeffers, polițistul satului, urmat de domnul Paul. Face bloc, face o seamă domne Jeffers că e furios. Domnul domne Jeffers, ăsta n-are cap, domnul cu cap sau fără, am mandat să-l arestez. Și o să-l arestez, asta e. Poftiți. Poftiți! Eu știu! Hai toți să-l arestezi! Polițist, faci datoria! Uite! Uite, domne, hoal! Dacă omul fără cap mănâncă pâine cu brânză. Da, da! Cum El e De da. ce dar înseamnă asta? Sunteți un client cam ciudat, mister, dar cu cap sau fără mandatul zice să vă arestez și datorie e datorie. Afară cu voi! l <truzări> de picioare! L-am prins! Cine bine! Mă predau! Mă predau! <truzări> mă predau Își pune mânușile. Îşi încheie cămaşa la gât! Ăsta nu e om. Sunt doar haine goale! Ia uite. Ia uite, pot să mă uit prin guler și să-i văd hainele pe dinăuntru? Ia uite! Pot să pun mâna? Ia, ce din ochii mei! De fapt, eu sunt aici, întreg, în carne și oase, cu cap, mâini și picioare, numai că sunt invizibil. Da, e grozav de neplăcut, dar asta e! Asta nu e un motiv ca orice idiot să-și bage degetele în ochii mei. invizibil? Cine a mai văzut așa ceva? O fi ciudat, dar nu e un delict. De ce sunt atacat de un polițist în acest fel? Ah, asta e altceva. Nu vă urmăresc pentru că sunteți invizibili, ci pentru furt. Da. S-a pătruns într-o casă aici în Iping și s-au furat niște bani. E și? Și împrejurările par să... Ce prostie! Absurd! Sper și eu, totuși, am primit ordinul să vă aduc în cătușe. Bine. Viu. Dar fără cătușe. Așa e obiceiul. Fără cătușe. Scuzați-mă, dar așa e. Ce face? Și-a scos nușele și pantaloni. Hei, opriți-l! Dacă-și scoate baniile, nu-l mai vedem. ține Cine bine. Și-a scos mașa! Unde e? Ia aici. Nu? Păi aici. Închide-ți-l ăsta. l bine. L-am Păi, păi, am mâna ea! Au! Ajutor! Ajutor, Ajutor! nu lăsați! Ajutor! Și astfel, omul invizibil dispărut. În pragul hanului, polițistul Jeffers rămăsese întins, nemișcat, trântit cu fața în sus. Peste câteva ore, la vreo 2 km de Aiping, un vagabond Thomas Marvel, lungit în iarbă la marginea drumului, își privea ghetele puse la soare. Două perechi de ghete, unele noi, dar prea mari, altele pe măsură, dar vechi și mult prea tocite. Le privea și clătina din cap cu tristețe. Când... Din spatele lui auzi o voce. Sunt totuși ghete. Eh? Da, da, sunt. Sunt, da. Dar care e perechea cea mai urâtă de pe glob? Dumnezeu știe. Ai recit? Ghetele e căpătate, adevărat. Dar nici unui vagabond nu poți să-i dai așa ghete. Oamenii de aici sunt niște porci. Da, e adevărat. Și ghetele astea se... Dar unde ești? Ei, ce dracu' mă, sunt beat, vorbesc singur, ce dracu' Nu te sp speria Ce sperietoră? Vezi să nu te speri eu pe tine Hai, zi mai bine, unde te ascunzi? Nu mă ascund unde, unde ești, dom'le, o de, de joacă? Cucu, pe naibă. Hai, hai, unde te-ai băgat? Asta ah, eu m-am îmbătat. Nu ești beat, ține-ți firea. Oh, o, o, e băutura. Și-aș <găși> Și fi jurat că am auzit-o voce. Sigur că ai auzit, nu fi prost. <găși> Doamne fereste, ce poate face închipuirea asta? Vă să zic că crezi că e o închipuire? Dar ce altceva? Bine, atunci o să arunc cu pietre în tine până schimb părerea. Oh! A, o, stai, nu mai <găși> da! <găși> e închipuire? Ei, nu mai înțeleg nimic. Pietre care vorbesc, care se aruncă singure? Sfârșitul lumii. Nu e foarte simplu. Sunt un om invizibil. Ce vorbești? Spune mai bine unde te-ai ascuns. o odată. Sunt invizibil. Asta vede oricine. Dar unde te-ai ascuns? Sunt aici, la doi metri de tine. A, doar nu-ți vorb. Te uiți acum, prin mine. A, ce? E, ia, ia ascultă pe mine, nu mă lua cu chestii de astea. nu sunt un vagabond ignorant. Ce, ce dracu, bă? Nu ești făcut din nimic? N-ai carne, n-ai oase? Sunt un om ca toți oameni, din carne și oase, care are nevoie de mâncare și de somn. Numai că sunt invizibil. Co Chiar de-a de e, e? ia, lasă-mă să pun mâna pe tine. De ce m-ai speriat? Grozavă chestie, domne. Și deci, totuși nu se vede nimic. Da, da, nu mai pricep nimic. Nici nu-i nevoie. Vorba e, am nevoie de dumneata ca să mă ajut să-mi procur haine, adăpost și altele. Ia, ia, ia, ascultă, să nu uce, nu mă mai chinui. Lasă-mă să plec. Aud o voce, și în prejurul meu nimic. O voce din cer și pietre care. Doamne, ferește. ține ți sirea! Trebuie să faci treaba pe care ți-am spus-o. Iar-ai răcit. Ajută-mă! Și o să fac pentru tine lucruri mari. Un om invizibil. E un om puternic. Dar dacă mă trădezi... Nu, nu, nu, nu nu vreau să te trădez. O să te ajut. Și acum să ne întoarcem la Iping, în camera din Han, ocupată până nu de mult de obzibile. Dr. Cass și vicarul Banting, așezați în fața Messiei, cercetează cele trei caiete groase, intitulate Jurnal. Vicarul Banting pare puțin cam încurcat și are și de ce. Jurnal, dar fără semnătură da. Iată, uite ce de cifre da. Cifre, cifre, cifre Nicio diagramă, nici o ilustrație mic. cine e acolo? Nu a da, dat pe cine-i Vă rog, aici e robinetul Nu, nu vis a -vis. și închide ușa aia În regulă, eu rămân aici, Marvel S-a făcut Așteaptă-mă jos, o să-ți arunc hainele Da, bine, Vă să zic că a -vis. mulțumesc Da Nu fii ăsta care vorbea singuri. Eh, un vagabond. Crezi? Probabil. Nervii mei sunt făcuți bucățele până și ăsta m-a speriat. Eh, și acum să vedem caietele. Da, sta, sta, o secundă. O secundă. Bentic să închid ușa cu cheia.